Ce faci, Ani, la Sulina, M-am oprit și eu un drum spre... Dar ce mai e pe la Stambul? Ei, ce să fie, mai un al și mai o ca cel Nu știi dacă nu curge pică. Și la noi la fel. Asta e viața și... Da, e de... Da. Uite ce te Îți dau un bac și-ți dacă ai grijă de cormoranul meu. A. Că eu trebuie să mă repe până la Ce Am o treabă acum. Sigur, s-a făcut. Dar de ce nu te duci la Turcia cu cormoranul a? Nu, să eu socoetele mele? Vă rog, Ei, E ce dimineață frumoasă! E o plăcere să pornești la drum pe o asemenea vreme. Odihniți bine dispus, dar nu le carabani. Și cu borta goală. Era asta de mitale, tinere prietene de mir. Te mulțumești cu amor și apă rece. E vorba franțuzului. Apă rece, da, dar da. amor de unde ca amorul meu? E, Fendi! E, Fendi! E, Fendi! Trăsura osea, trăsuri, Am găsit-o, rupă, Fendi, rupă. Ce-a scurt? Rupă? cine a putut face un acasă? A, a, -a fiat-o cineva azi, noapte? Dacă dormeam aici, sub șofurul aici, nu se întâmpla la mana. Cine a fi avut... Interesul fac? În orice cază cineva care vrea să ne pună bețe în roate. Da, se să ne facă să pierdem pariul. Da, da. da, Dar nu o să-i meargă, da. nu o să-i meargă. Și acum ce facem? o să luat lui chemal cam o zi întreagă. Ce ar fi dacă am profita și am da o raită prin delta? Grozavă idee! Ha -ha! Poate avem noroc să vedem pelicanda. Până una alta să luăm o birje. Uite una în fața hanului. Eee, birjar? Liber? Liber, liber, urcați-le, sigur! Asta-i Delta. Ligre scurti, nu ai apă, stuf și păse. Ce vegetație musulmantă! Am citit într-un roman de Jules Verne că...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 Colonia de pelicani. Pelicani? Ah. Formidabil. Să mergem, să-i vedem mai bine. Da, da, da. Asta numai cu barca se poate vedea. Dar ce de făcut? n a fi păcat să nu-i vedem și noi mai de aproape. Da, da, da, nu e nimica. Uitați acolo o că legată de salci. O fi lăsat opru pe scar. Nu se supără el dacă o împrumutăm pentru o oră două. Dacă doriți, mă conduc eu. Și cu trăsura ce face? Nu eh, mă loc să mergem, hai un așa, așa Urcați-vă după astăzi, de să te sunteți mai greu Da, da, ce we'll vrei să spui cu asta? Nu, nu, no, nu, Vrea să spună că ești o persoană no. cu greutate Așa, așa, Acum dupne da, așa Și acum mai. lu, acum e, aici Direcția Pelican <laughs> Ce peisaj paradisiac, toți nu ferește astăzi. Ia uitați-vă acolo, cu perechii de pericat vin în zbor spre da? noi. Da? Extraordinar, ce dihăni mari și greoaie, temi cum se poate dansa în aer. Și totuși o frumusețe a lor, așa aparcă. Ce am fi să ne întoarcem la malgă, nu știu de ce, dar da. nu știu. Picioane sunt tode. Ne-a intrat apă din mine! Și mie, în moține! Dar chiar de și mie, iute! Mi Barca e apă! Mirja! uită o spartura chiar la picioarele de ridare! Face da, lagă! Da da da. da, da, da, da! Seriu! Păi, dumneavoastră! Că ești mai brioși! Eu mă întorc no, în duc la mal! Când mă duc, spri ce mă! Săr, ridică-mă! Stai, stai, stai! Nu pleca! Spri ce? Dai, stai! Nu panic, panic! Să păstăm calm! Plongem pe spate! Eu nu stiu să-l not! Uite, uite, uite! Uite, uite! să Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! cum Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! la Uite! Uite! Hai, Uite! Ah! Ah! Ah! Ah! Right. Huh. Ah! Hmm. We have arrived. Look at that. The one is in the middle. Go Oh! Max, now we are insulin? Se mișcă, Da, e Se un, mișcă! eu un plaur plutitor. Plaur? Da, așa-i spune. Nu ne rămâne decât să ne lăsăm târzi de curent acum. Frumos din asta. O zliarcă, plutind de un plaur în mijlocul lapării Fortuna. Pelicani au trebuit. Lasă-i ieșim noi la liman. Gândește-te la Robinson Crusoe. Ne-o frăgeați în coceană, Eu mă gândesc la canalii de Birjar. Barcaciu ce-o fi fost. Fiindcă naufragiul nostru, el a provocat o să jur. Și eu cred la fel. Mi s-a părut mie că meșterea ceva pe fundul bărcii, dar eram cu ochii de A fost de ajuns să smulg și gata. ce s-a întâmplat. noastră începe să dureze cam mult. Ce facem dacă ne prinde în pe bucățica asta de pământ de mijlocul acului? În nu mai fi așa de pesimist. De altfel, uite, curentul ne duce acum spre mal. Poate avem noroc și. Ați auzit? Uitați-vă acolo, colo pe bal. Dacă nu mai aș e chiar birja noastră. Și parcă ești un om care ne face semnă. Când da, ne da, da, da, da, da. me cu acela mai întrăzdește să se arate? Nu e el, e altul, ne strigă ceva, dar nu-i să-i... Stăți liniștiți! Ia, ia. Curentul vă duce în pace, aveți răbdare! Providențială apariție. Mm. Pind să ce vă spun! Da. Eu am aici o prânghie făcută colac. Da. O țin de un capăt, iar colacul mi-a rung. Când l-ați prins, am bucat strâns de ciunea la capăt! Că i să vă drag în cerișor până să s-a înțeles? Bine! Atunci fiți gata! Suntem! 1, 2, 3! Aha! Am prins Am prins Acum treace-ne! ne ca pe o blușă! Ușor, ușor, ușor! Încă puțin! Încă puțin, gata! Gata! Ați ajuns! Așa, pe Bravo ție, plăcâule, e salvatorul nostru. Vei fi recompensat. Eh, Partea eu de asta am făcut-o. Am făcut-o să vă ajut, așa, omenește, că Mulțumesc. eu sunt lipoven. Și nouă lipovenilor nu ne plac logăriile. Dar de unde știi ce-a fost? Păi, eu pescuiam cu Lot, ca Da. Și am asistat de departe la toată pățanea dumneavoastră. <fie> Când s-a întors banditul acela la mal, am vrut eu să-i trag o mamă de ne ne a scăpat. Ah. A lăsat și cai și birși și a ștersu.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 Nu știa de frumos să te gândești la altcineva decât la logotnicul da, tău. Știu, Iasmin. Știu, dar... Intră! Iertați-mă, a venit un egustor de la Stambul care zice care de vânzare lucruri pentru doamne. Da? da. Te poftească! Da, poftiți, cu Cu plecăciune cinstită doamnă și cinstită domnișoare. Da. Am îndrăznit să sun la ușa dumneavoastră ca să mă înfățișez domniilor voastre cu marfă de prima calitate. Bine, să vedem și noi. A, stați, stați să-mi deschid valiza. A, așa, uite, priviți mătasea aceasta pe emberi. E de brocartul ăsta cu fir de aur, ce ziceți? Muslin nu mi se pare. Este străvâzie și gariba ca de, de Nu mai vorbiți de taftau asta de culoarea zahărului ars. Asta, asta e pentru o doamnă mai serioasă, așa ca dumneavoastră. Zău, <gătă -i> <gătă -i> crezi că mi-a stat bine? O, mai e vorbă. Mie îmi place dantela, asta e cru. E de grijă, nu? Ai, cum am spus? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, de sigur. Oricum, astea nu dus decât câteva eșantioane. Le-am adus așa, ca să vă faceți o idee. Fiindcă pe Corabie eu am de 10 ori mai multe stopi și mătăsuri Unele poate chiar mai frumoase. Da și unde se află Corabia Admitale? La intrarea Golfului, în dreptul vine din dacă doriți părcuța cu care a venit, vă stă la dispoziție. Dar ce zici, mătușă, Ei? Iasmin? Am putea merge să vedem la fața locului. Până vine tata, suntem acasă. Știu și eu să nu ne certe. Curând începe să se întunece și... A, până apune soarele sunteți acasă, Hai. mă garantezit. Pii, haide, Iasmin, haide. Alegem câteva toalete și ne întoarcem. Bine, Leila, dacă ține apărate. O, o, o clip, o clipă să vă închid valizele. A, așa, vă urmeți. Ieșim pe aici. Da. Ușa asta de pe terasa, dinspre grădină, la marginea cărei a pontonul. Hasan! Nu să să da. lexim puțin, ne întoarcem repede. Da, nu înțeleg. Așa, iată și bărbuța mea legată de fond St Stați să mor eu te. Să i desfag soa Așa. Acum puteți să sări și de. Aude, da, be, și mie să se duc pentru tălpe. Ai ai ai ce e E deșinată, de e la o zvârlitură de băți. Într-adevăr, nu e de fapt. Sigur că nu. câteva minute suntem acolo. Noroc, e marea calmă. Nu-mi plac valurile. Deci mie, imediat nu se face rău. Uite, -le la ce roșu și frumos e soare la Acum Da? va atinge în curând linia orizontului. Să ne grăbim domnule, să ne mereu repede, fiindcă altfel tata ar fi supără și... Nici o grijă, domniță, nici o grijă. Urcați-mă, multe va alegești ce dori și vă întoarceți imediat. De altfel, uite că am și ajuns. Ei, e vreau? Da, capitană! de bine, stărița să nu se miște, că doamnele urcă la vor. Da, capitane. Așa, capitană, așa. Că se arase în ocupare în mărcare de Cine să în ocuparea de frântie! ca sineţii mai Aşa. și acum vine a venit la bordul cormoranului, doamnele mele. Mulțumim, dar am vrea să vedem mai repede mașină Cum să nu, cum să nu, cu plăcere, Pă, sigur. unde e? Pofti jos în cală, să o vedeţi. Doar nu vă închipuiţi coţiu pe punte. Trebuie să coborâţi. Ne vrem? Ridicaţi pânzele. pune imediat pe E ca în întuneric. Ia-mi de Da, da. Ai, mi-e ca frică Așa, doamne, nu așa. Nu, nu, nu, nu, nicio grijă! Intrați aici! Hasan, dar ce ai în mână? O telegramă acum a O telegramă? Ia, dar trebuie să văd. Așa, sosim în ziua de 30 stop.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 They're like a bottom, I can't, Am ei după cere două doamne! Care doamne? N-avem da femei la vor! Îți dau orice, îți dau oricât, nu mai drumul. Sans, nu bord, nu minț, minț, să le drumul! Ce-am spus că la port Mins, mins de Minți, să-mi dai drumul! Și eu vă somesc să plecați! Laudii ce mă spun! Plecați să nu dragă voi! Nu o să trage noi! Numai pe la trei! Ce? Unu! Ah. -a -a. Așa să-mi spăl zicele! Evreii ne repede ridicau gala! o E un oraș spocat, da. cu tradiție. A știut el să lim de ce a ales cartierul acesta pe malul mării. Da. Dar iată că am ajuns. Oprește chemalul. Oh, da, hey. oh. Demir Demir nu uita florile. Da, nu. Bună ziua, Hasan. Vai, Fenty, ce nenorocire, ce nenorocire. s-a întâmplat? unde este stăpânul tău? S-a cerănit venițele pe deva așteaptă, va așteaptă. Ce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 o, Dar el, cine sunt ei? Și de ce au făcut asta? Nu știu, nu, nu știu. Știu. Dacă vor bani nu înțeleg ce așteaptă, sunt dispus să plătesc. Păstrează-ți calmul, dragă să te-ți făgătim de mir. <cute> Domnul Max Sax și cu mine da, Că oriunde s-ar afla da. Leila și asmin, da, Le vom găsi și le vom aduce da, în mă rog, Vin și ne Vă mă rog din suflet, că eu vedeți ce hal sunt voi mi-e speranță, spera Vă mă rog, căutați vasul Cormoran Da, pornim chiar acum Aveți încredere în noi, domnule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 Ne lasă să trecem și pe urmă o închide la loc. Repet <sus> de, ce ți-eșe cu foana asta. asta dar te gândești mereu la mâncare, uncle, mereu, mereu. Usta mea la cei vrea să mai mă gândesc. Ca a zis: "Nu, nu, nu deschidem. Nu deschidem. Ah, Dești știam mai răzbătător. Nu nimic deschid eu. Uncle, dar n-o să stăm aici o dată seară. Hai veni să mi dați o mână de ajutor. Uncle, uncle, stai, ce faci? Nu deschide de bariera, nu e voie. O să avem Da. Ah, prea sunt despre Lasă că-l deschis și singur! O, Așa, acum poți să treci, Chemal! Poți să treci, drumul, Chemal! Fendi! Fendi! Ce mai vrei? De ce te-ai mai tocmai pe știin? Nu vedeți, Fendi? la ceva cu voiesc. Care la asta este? Acum și-a găsit și el. Mai omule, te o parte de acolo, omule! O, să vă dau dea o voie, vezi? Să fie a trei noi! Am avut joc! Nu l-om accepta! Care n-a vrut să ne deschidă Ce să mai vorbim? Bine că au scăpat caluseile Că nu s-au scăpat dragusele Che malu, nu te mai zbior că -i. Nu te mai zbior că-i te și-ți spune țăranului că cumpărăm caruța să Și să-și păstreze fânul și boi Omciule, vrei să termină acolo mari Negre cu caruța? asta e, e astăzi, cumpărăm o trăsură nouă fărte Că nebunesc. Culașul e la afitare. Dar unde ne duce? Ce are de gând cu noi? Nu mă dușe, Yasmin, vreau acasă. Nu plânge, drăguța mea, scăpăm noi până la urmă. Mă mă-mi săturat de cabina asta. Mă năbuș! Sss! E cineva la ce mai fac, plicuțele vele? Nu mai putem de bine. Nu vezi că ne sufocăm aici? Băi, o să murim din băi. pricina ta, criminalule! mai de bine să poate. Eu vreau să vă simțiți bine, de asta și venit. Ca să vă popteți cu sus să luați aer. Hai, Lina, să mergem dacă ne lasăm ca da, Vedeți că nu-s așa de Nu mai vă privind? Nu carne cumva să faceți vreo prostie. Ce prostie să facem? ca abia ne ținem pe picioare. Ei, Evrem! Da, Capitane! Ai grijă de pasagioarele voastre! L-am adus să mai stai și și eu nebățiu pe pute, că astea-s plor rare, se ofilă înspără soare. Da, mațumesc, Capitane! Fii cu alchipadru! Eu mă duc la cârvă!